Hej igen och hjärtligt välkomna till Carleos julkalender som vi har redan rusat förbi en tredjedel av våra små mini-podcast fram till den stora Dappar-dagen. Idag är det lucka och Carleos podcast, förlåt, Otrevlig. det är jag som är Carlos och det är jag som är Leo och låten som är vår... Vårt intro heter All Alone on Christmas och hon som sjunger heter Darling Love i jag har Lyssna på det. Yes. Och vad döljer du sig bakom dagens lucka? Ja, bakom dagens lucka dörde sig en historia om när jag var... När min, alltså den Leos osäkerhet ställer till med, med roligheter. Och det här var faktiskt i december år 2005. Jag tror att det var... Jag kommer inte ihåg vilket datum det var. Men jag skulle i alla fall... Jag träffade en tjej då. Det av vad hon hette. Och då skulle jag träffa hennes föräldrar. Och min pappa var bortrest, jag hade hans bil Och så körde jag dit Och så parkerade jag Och så gick jag upp, den bodde på tredje eller fjärde våningen I en del av Biskopsgården I Göteborg Och så kom jag upp där och så hälsade jag på pappan Jag tror inte mamman var hemma Men och så Så frågade han Vad jag hade parkerat Eller hur jag kom dit och då sa jag att jag hade köpt bil Och så frågade han, men vad hade parkerat då Och så berättade jag vad det parkerat Och det var en parkering som var för besökande Och man fick stå där bara en timme tror jag och då förklarade han det att där får du bara stå en timme Hade du tänkt att stanna längre Så tänkte jag, jag skämtade till lite Vad om jag får för dig Och han tyckte inte det var så kul det var inte så kul Men så sa han, men ska du stanna längre så ska du ställa dig på ett annat ställe Kom här och så gick vi in i köket Som ja, satt upp med hallen Så pekar han ner På en annan parkeringsplats Där kan du stå hur länge du vill Men du får lägga på lite pengar Ja visst så. jag Och behöver du ha mynt förresten? för vi har en hel burk här, du vet som alla familjer samlar så här nej, nej, jag har, jag har pengar eh, och så gick han ner då och, och, och hämtade bilen, bilen var ganska stor liksom bred så här. och så när jag skulle parkera så tänkte jag att han att de båda, i alla fall han stod kvar där i fönstret och tittade på mig när jag parkerade och då blev jag lite nervös och, och så blev det lite det tog lång tid innan jag kom in, men jag kom i alla fall in där och tänkte hela tiden att han stod och kollade och så gick jag fram och skulle lägga på pengar och upptäcka att jag inte har ett enda mynt och så tänkte jag, vad fan? Nu står han och tittar där. Han har sagt att du ska lägga på pengar. Jag kan ju inte strunta i att lägga på nu. Ja, vad fan ska jag göra? Så jag fick ju... Låssades att jag hade mynt i min plånbok. Så jag låssades att ta upp först ett mynt. Och låssades att stoppa in det. Och jag ja, kanske tre fyra mynt till. Låssades Jag stoppa in i den här maskinen. Och så tryckte jag på knappen. För jag tänkte, på så långt av så syns det ju ju inte om det faktiskt kommer ut någon lapp eller inte. Utan jag tryckte på den röda, gröna knappen och så låtsades jag då ta ut en liten parkeringsbiljett och så gick jag och och lägga in den och så tänkte jag att får en böter nu så får jag ta det det är mindre smärtsamt än att gå upp och säga hej jag hade faktiskt inga pengar kan jag få låna lite det är ju så jäkla dumt säger herre det du var ja dom fan jag har pengar ja. Ja. Nej, jag har pengar det, det är litet det hade drabbat ingen faktiskt det enda som hade kunnat göra det här enda runda det hade varit ifall det stod någon liksom bakom mig i kö ja det hade varit så jävla kul eller att det kom en bevakt under ja, vad var det då ja precis vad var det du stoppade här? Det vill säga så frågade jag någon gång kanske några dagar efter bara så här Stod ni där i fönstret och tittade på mig och Det hade ju såklart han, Pappan stod inte och tittade Hon stod såklart inte heller och tittade På när jag parkerade Men jag var övertygad om att jag gjorde det, så det var... du, du kollade inte upp då? Nej Jag kollade upp och liksom Jag hittade platsen <här> nej, jag bra, så... nej Jag vet jag men, inte varför nej, man... jag, jag kanske tittade upp och så, tänkte jag, och så såg jag att det var släkt Jaha, han vill inte att jag ska se att han tittar på mig <laughs> <laughs> nej, men det, Jag vet inte varför jag inte gjorde det Det hade ju varit smart såklart att kolla efter <laughs> Men det är ju Det här är ju Paranoja, men det är ju Nervositet ja. och du... och Jag vet inte varför jag egentligen tackade nej till de där pengarna Eller jag trodde väl faktiskt att jag hade pengar Eller så vill man ju i sådana lägen Bara att allting ska flytta så smidigt som möjligt ja. Och det smidigaste är att säga nej Jag har egna pengar det hade, bara varit ja, det hade faktiskt varit lite osmidigare att säga, jo men jag lånar gärna eller tar gärna de här mynten av dig Ja lite genom en hake, inte första det Ja precis Det kan vara framtidens värfaren, en hake Eller så är det bara någon det var ändå biskopsgården, han kanske är en jävla ränta på den där pengarna Ja precis Nej, då. Nej men så det var det var den Sen, Det var ju då när jag, jag vet inte jag tror vi sa att vi var tillsammans men det var vi ju inte men sen träffades vi inte så mycket mer Vi slutade träffas ganska snart efter det Men sen har jag haft en flickvän som faktiskt var riktigt riktig flickvän Och även när jag träffade hennes pappa Det gick inte så bra Eller Då, då träffade jag honom, det var under fotbolls 2006 Första gången och det var någon match Och jag kom hem till dem där Och, och bara bytte några ord Och frågade lite om den här matchen Han kollade på precis Och sen så åkte jag och du, Nej du var inte med men vi var ju på sypen några här. Ja, och hon var iväg i Kroatien eller någonting så det gick kanske två eller kanske till och med tre veckor där som vi inte träffades och då träffade jag såklart inte hennes pappa heller och när, jag, när hon då kom hem från Kroatien och jag hade kommit hem från Sypen så var jag hemma sen igen då hade han glömt av att han hade träffat mig, pappan så då hälsade han igen jag tänkte, vad fan det var inget det var inget, <laughs> inget, <laughs> ljudare, inget djupt orten. Nej, inget <laughs> Åh oh, herregud, ja, alltså det är en jobbig situation det. Men för det är det bra när du träffade Så kallade du dem för svärföräldrar Ja jag kallar dem ja, ja. Inte, inte till dem nej, men, nej. men för andra, ja självklart ja, ja. Nej för jag träffade dem Det, det gick bra Vi, eh, Jag och Sambo skulle ut eh, Till deras sommarställe Och de skulle vara där Jag visste att de bara skulle vara där någon, eh, någon timme eller så. Så att vi skulle överlappa. Mm. De, så, eh, vi kom dit. Jag hade med mig en bukett blommor. Gav det till, till svärmor. Presenterade mig. Och, och var på den tiden. När vi träffades. Det var ju fyra år sedan. Mm. Så då, då spelade jag handboll. På ganska hög nivå. Så det var ganska lätt att komma överens. Med hennes far. Som är väldigt ah, intresserad. Eh, och morsan var inte alls... Det var vä väldigt lätt familj att komma in i. De var väldigt vänliga och... Eh, ja... Vi ställde frågor. Du hade Jag kom väldigt snabbt in i det. det var, de gjorde det inte svårt heller. Nej. Så hade jag hade vä väldigt tur där. Det var inga, inga konstigheter alls faktiskt. Sa de sådär ja Det har vi hört mycket om. Det är alltid konstigt när folk säger så. Ja, det jag, jag kom faktiskt inte ihåg Nej. men det, det, det gjorde han de säkert. De hade Och, det, såklart. Antollen, ja. ja. <laughs> för det, det tog väldigt, det tog väldigt, ganska lång tid innan, för det tog ganska lång tid innan vi bestämde oss för att vi var tillsammans. Vi umgicks mycket, men det tog ganska, ganska lång tid innan från det att vi träffades till att träffade hennes familj. Mm. Det tog ganska lång tid. Så, men jag skulle inte säga att jag, att jag var orolig för det, för det, det var ju inte den största fasen. Det är inte kul om en sörfrälder man inte tycker om, men <går> det är inte hela världen. Nej, nej men det är, den, är det normala människor så vill de ju att, att man ska komma överens ja, med, sig, ja, med sin dotters eller sons, pojk eller flickvän. Ja, nej, men så sagt, ja, jag, var, jag var aldrig särskilt orolig för det. Jag trodde att det hade nåt med att jag var nöjd, utan varför, varför skulle det skära sig? Nej, det var ingen dramatisk historia om det inte som din. Nej. Jag kan längta lite, för jag vill ju ha fram till den. Ja. Jag kan längta lite till när de tar hem en kille eller tjej. Ja. Man får testa tidigare. den här personen lite, inte vara taskig alls, men kanske bara om ja, man kommer här så sätter vi oss lite och snackar då var jag i soffan. Ja, bara bara någon liten grej så. Jag vet inte om man ska fråga riktigt, men Är du... En... Är du bra på pistolskyttet? Ja. Jag är grym. Jag är grym. Ska du säga så? Ja, jag frågar först honom ja. om det nu är så... Vadå? Ja. Du frågar honom? Jag frågar honom, är du, är du bra på pistolskytte Har du på med något sånt? Så, Nej. Då säger jag, jag är grym. så ja. passar det. Jag är grym på brännboll också. Då kan jag brännbarsträt och pistolen som man vet att Johan till. Exakt. Mm. Jag tror att han kommer göra någonting. Nej, okay. Nej men det kan vara lite kul. Det är lite samma som jag önskar eller längtar till när jag får vara den som intervjuar någon eh, som söker jobb. Istället för att vara den som blir intervjuad. Ja. Och så testa folk lite. <laughs> ja men det är jag. skickar ut dem gråtande. Ja. Nej, men tycker jag att vi skiter i det. Så ses vi igen imorgon. Ja. <laughs>